Ja, självarande det ska börja med oppositionens budget. Jag vet på Perka problem med den och sen avslutar jag med våran budget som är helt problemfri. Eh, det är så nog nog lägger man svaga budget mot förslag och så vidare. Förra året var riktigt riktigt dåligt. Det är lite bättre i år. Men det är fortfarande på tok för lågt men att kunna säga att det här är godkänt modele oppositionens budget. Eh jag kan börja med och det är klart i oppositionen kan man lägga vilken budget som helst så skriva vad som helst man behöver aldrig ta ansvar. Så därför det går att köra såna här halvdanade dokument och, och ja får det låta absolut fantastiskt. Eh jag vill säga Ulf också att den här kostnadsökning som du brukar prata om det är en av den apatiska komrater som det är du som har upplyst mig. Det är han som har fixat det och till hela Sverige genom att eh skrivit på avtal som kanske inte var riktigt eh, genomtänkt fram i tanke på lågkonjunkturen kom då. Och det är ju det som eh, står till stor del av både landstingens och kommunens eh, kostnadsutveckling. Det är kanske är bra att folk ger mer pengar, men man måste ändå säga ärligt, det är på grund av det som vi har fått ökade kostnader eh i i städerstadelen och inte på grund av något annat. Eh i eh oppositionens förslag står det väldigt fint att barn eh på lagomellanstadiet nu är på bildning eh ska lära sig läsa eh och eh de ska eh på på lagomellanstadiet att också maten ska bli bättre advisko också ha öppna förskolan eh, inom eh, inom eh, familjecentrum. Eh och därför och vi vi tvist brörs om de som ska lära sig läsa och skriva. Och därför vi ska dröniera ytterligare 8 miljoner bort från de som ska lära dem. Alltså utöver de här 21 eller 22 miljoner då vill man ju utge ett Då var på med ytterligare 3 eh miljoner, alltså 25 miljoner eh man ska dröna på skolan i eh, 2010. Och året den på lägga ytterligare vad var det 3 miljoner var det eh, då? Blir det eh det blir sammanlagt 6 miljoner till då. Ja, det, Ulf det står så i bidningsdet här om minska med 25 miljoner kronor från 2010 och ytterligare 3 miljoner från 2011. Eh och då undrar jag hur går det ihop med den tidigare skrivningen? Det som var så bra med bilningsstyrelsens eh, förslag därför att vi har redan kortut med varann balanspaket hur vi ska eh, komma hem hur vi ska komma hem de här 22, eh, 22 miljoner på ett enda år. Det finns ingen styrelse efter andra världskriget och inte efter första världskriget som fått såna här spårkrav att få ihop mycket pengar på ett enda år. Och då har vi sagt för att vi ska kunna göra det, då måste vi satsa på de kostnaderna som vi kan få direkt effekt på. Och som vi kallar för around administrativa och servicekostnaderna, alltså allt service runt omkring skolan som också kostar en hel del pengar för att kunna hålla skolan levande. Det är skolskjussar, det är maten, eh det är inköp det är material och det är allt annat som vi som vi betalar. Eh vi har ju eh arbetat med det ganska ett par månader ganska hårt och kunnat utklä utkristallisera de här kostnaderna så att vi behövde inte röra lära tjänster i någon mer bor eh stulje volym på nettjänsten. Detta innebär att vi det vi säger till avstaben det är att vi ska inte slakta lära tjänster bara därför att vi har lågkonjunktur. Det är för att lära, lärare lärare det som ska lära just de här barnen att skriva och och läsa det är de som är verktyget i skolan. Inget annat. Har vi inte lärare i klassrummet eller har vi för många barn i klassrummet då kommer inte barn lära sig läsa och skriva hur vi gör och vrider och hänger. Därför att en skola kan inte fungera utan en lärare. Och sen ska lärarna i utvis vara kompetenta. De ska också ha kompetensutveckling eh, för det och och sen ska de helst gilla sitt arbete. Så då kan vi inte göra så att varje gång det är högkonjunktur då matar vi på i eh, skolan resurser. Sen när det blir är lågkonjunktur så är pang bort allt ihopa. Och sen när vi är i högkonjunktur igen då matar vi igen på. Jag menar hur funkar det då i förhållande till elever då? dessamma man förstör i lagkonjunkturen i skolan alltså de eleverna som inte når målen eller blir totalt bortglömda i lagkonjunktur de kan man inte reparera i här konjunkturen så här en del av dem kommer vi aldrig reparera och det är därför bildningsstyrelsen och meritetens förslag ligger på oerhört högt ambitiöst nivå ingen kan säga att bildningsstyrelsen inte ska spara pengar det är sen vi som ska spara mest men den ligger på den realistiska nivån att mota på ytterligare 6 miljoner. Det innebär att vi måste ta bort kanske 20 lärare tjänster. Och vi har 10 skolor. Och då innebär att när man tar bort lärare tjänster då måste man öka antalet barn per lärare. Och det att, att det minskar barn i i i i skolan det är inte längre sant för det gör inte. Det. det är bara gymnasieskolan som är kvar nu för minskningar. Allt annat faktiskt ökar under det det det fäts fler barn så nu ökar det i hela Europa. Ni har totalt glömt att vi ska eh bygga ut förskolor. Var var är pengar till det? Ni ska ha en öppen förskola, ja men vi kanske kan fixa de varningarna för skolan först. Eh samma sak väldigt vackra ord om om sorien med det där damas på också med med regera i Spanien men istället går vi som vanligt lägga på pengar på kommunstyrelsen för satsningar mot eh, infrastrukturer vi ska lägga pengar på på eh samarbete hit eller dit. Eh och det är typiskt eh, typiskt ska jag säga åthet som som eh, de bara ofta oftast oftast gör för det kan, det kallas för gasa. Men dämot det, det är vi säga det att med en sån budget skulle avestå kommun helt enkelt haverera inte bara ekonomiskt också socialt och mänskligt därför att se, att lägga 4 miljoner på sitt stanoden i en tid där ingen ens vet var skatteintäkterna hamnar på till slut det är inte ansvarigt och att man tror att man kan eh hålla kostnaderna i schack 2010 är inget annat än eh, önsketänkande det är för att de kostnader vi kan hålla i schack, det är verksamhetskostnader hos styrelserna, alltså de pengar vi nyttjar, de skattepengar vi nyttjar för att ge service, de kan vi hålla ordning på. Men de finansiella eh, kostnaderna, det finns inte en människa i den här kommunen som kan hålla ordning på det, för de beror inte, nämligen inte på oss. Det är inte vi som styr dem. De faktiskt styrs knappast ens från Sverige. Det styrs från hela världen om hur det går. Och går det sämre och fortsätter den svenska regeringen att strunta bilindustrin, strunta alla andra eh, insatser. Ja, då kommer vi att hamna i ett ekorhjul och vi kommer att hamna i en moment 22. Och det gör att vi kommer att få ytterligare mindre skatteintäkter. Och det kommer att innebära att vi kommer att ha ytterligare försämre resultat. Och oavsett om styrelsen håller sin budget eller inte kommer vi att hamna på minus. Och det är... Brist på tilltron till hur regeringen som fixade Ulf Berg som vi lägger 22 inte tilltron till oss själva. Vi tror inte du kan Reynfeld fixar detta. Han har visat hit till att han inte klarar det. Så varför skulle han klara det nästa år? Det gör han inte och det gör inte resten av av av regeringen heller. Vi kommer att se jättemycket utfall, jättemycket ord, men det kommer inte att synas några som häst pengar någonstans. Det är därför vi har lagt 22 miljoner på sista raden. Det är för att vi tror inte tror på den svenska regeringen, men vi tror jäkligt mycket på oss själva. Och det är därför vi har lagt den budget på den nivå som vi har lagt. Det är 72 miljoner. Och även om saker och ting är, inte är ofördelade så beror det bara på det att vi måste hitta en realistisk lösning för de sista 10 miljonerna. Vi måste se att det verkligen ger en effekt. Och det är det som gör att att vår budget är så mycket mycket starkare och realistiska än den skök budget eller motbudget som har lagts in. Samtidigt kan inte jag hålla på och skrika här på på bolliga patier när för det är klart lägger man oppositionsbudget det behöver inte ta ansvar för det, det kan stå var som helst i de dokumenten. Man behöver inte på sig göra det här efter efter det här scenario eh överhuvudtaget. Jag tror att jag har eldat upp lite grann här så lär det komma hit igen. Så jag får länge inte mitt mittinlägg och irkar eh, givetvis på majoritetens eh, förslagte budget som den enda budget som Avesta kommun kan styras med. Ja, då har vi på replik begerda Ulf Berg först. Därefter Gunilla Berlun hade replik också. Varsågod. Ordförande, eh, det är intressant att konstatera att det jag har misstänkt hela tiden att man inte klarade politiskt av att fördela de tio miljonerna. För ni hörde det, där, bildningsstyrelsen som har ungefär 41 procent av budgeten på 991 miljoner ska icke spara någonting av de tio. Men om man gör ett räkneexempel och tar 40 procent, det är fyra miljoner. Så så vi är med i bilden styrelsen. Felräkningspengar, ja, 1 miljon på 410 miljoner, det är inte mycket. Men det är intressant med hur du fördelar ut den. Och det är intressant att du tror att asfalten ligger under kommunstyrelsen och infrastrukturen. Det ligger på fritid och teknik, där du ju för schets bara 10 miljoner mer och samtidigt asfaltera här i hå. Jo jo, där är nog inget fel på budgeten eran. Det är fel på nån som har gjort den där budgeten som inte har eh förstått att det är en lågkonjunktur och man har man inte ens klarat av 22 miljoner tidigare någon gång i sus historia med tanke på att man hade 36 eh, 34 miljoner i överskott 2006 som sjönk till 17 som blev minus 4 och nu när vi har en, en lågkonjunktur som vi inte har sett i mannaminne då klämmer man in med 22 miljoner på sista raden men det är väl som kommunalrådet säger vi tar i o det inte så kan vi landa på marken Ni la varlden för Jag har visst du hade replik. Vi kör den replik kvitt det först. Du får stu... du får stödtsat på gången till sen. Ja det är kort replik. Nu är det så här att det är typisk retorik för dig, för det är Ulf Berg du bara kommer på att spraya klä massa saker. Ja, givetvis inte sagt att det är kommunstyrelsen som ska asfaltera. Jag tog alla era satsningar ihop oke talat om vart ni har satsat att vinna hotagit bort. Dessutom har det inte definitivt inte sagt att Vinings stads ska inte vara med de här 10 miljonerna. Jag har bara sagt att vi tar de här miljonerna när vi ser att det här funkar med med eh ända målet att vi minska helt enkelt på våra inköpskostnaderna. Och de ger sig med sig självt, men det krävs faktiskt dubbelt bottnätstänkande för att förstå den här modellen och jag tän tänker inte ge mig på nu. Då var det var då Gunilla som hade en replik bjäld på Vojchik Knezeciwicz. Ge han sin inlägg, varsågod. Ordförande och ledamöter och vogja, så det var det sämsta förloskilsammlingen man har hört på länge från dig. Stämmer det Sämre än vanligt? Hur kan det vara mer ansvarsfullt att lägga ett ett mer realistiskt att lägga en budget som är dubbelt så mycket nästan spara på den här korta tiden än vårt förslag? Alltså det det är ju inte ens realistiska eller seriösa argument som du har spalat ur dig. Okej. Okay. Och vi är på listan igen. Nu ska vi innan vi går vidare notera vad Bosse Bränström anlände, 16.45. Ja. Eh, Lars Isaksson är på tur. Varsågod. Herr avte Kurt Locke Larsson. Ordförande, ledamöter och åhörare. Ja, vart jupp. Det hette ju. det till här. Ulf sa att det var lukta bränt också så att det det var det var. Ja. Jag tror eftersom Woj vi inte ville svara på det som Gunilla var ute och sa sist. Så det orealistiska med att ha 4 miljoner kvar på sista dagen. Det är ju att det behövs en buffert nu kanske mer än någonsin därför att tiderna är som de är. Vi ser att Ulf alltså Ruska på huvudet och håller inte med. Och det behöver du inte alls göra, men det jag menar är att vi kan ha koll på på utgifterna. Jag tycker att vi har det nu 2009. Vi har koll på utgifterna. Styrelsen håller sin buffert eller håller sin sin budget. Men vi har inte koll på intäktsidan. Och eftersom intäktsidan från när vi lag budgeten efter revideringen i november 2009. Prognosen i april visar på ett tapp på 26 miljoner på intäkterna. Så även om vi håller styrelsen alla styrelser håller sin budget så har vi ändå ett minus på årets slut på 16 miljoner. Därför att vi la en buffert på 1% och den räcker inte är vi lägger vi en buffert i hål på 2 därför att vi tror att den här lågkonjunkturen kommer att hålla i sig. Vi tror att vi kan hålla styre sina budget, men vi tror inte att vi kommer få de intäkter som är, som är som, som är prognostiserade nu. Vi tror att det kan ske ännu mer försämringar på inkomstsidan. Så därför tycker vi att det är orealistiskt att lägga en Budget när man har 0,5 procent kvar, mindre än 0,5 procent kvar på sista raden. Det är inte god ekonomisk hushållning, det är snarare populism. Sedan vill jag ta upp två saker som är, är från våran budget och det är dels det med auktion och avestan. Jag lade märke till att Ulf sa att vi lade ner den centralt. Det tycker jag är bra. Men jag tycker inte att eller så lägger inte ner aktion avväst då. Vi försöker förtydliga det i alla alla sammanhang man är. Aktion avväst då upphör som projekt, men ingår numera i ordinarie verksamhet i avvästmodellen. Avvästmodellen var tidigare något som vi hade inom bildning och det var mina arbetade efter avvästdas barn i avvästdas skolor. Det här har vi förändrat nu. Avvästmodellen är någonting mer. Man jobbar fortfarande jättebra med det inom bildning, men vi har lagt till socialtjänsten nu. Och då jobbar vi för alla avestadsbarn och unga med ungdomsfrågor i avestadmodellen. Det som är på gång nu också det är att fritid och teknik ska få en tydligare roll i det hela eftersom vi har kulturhuset som är en jättebra verksamhet, öppen verksamhet där många ungdomar kommer och träffar stabila vuxna där man kan jobba med det friska så det är inte bara av vuxna modellerna, det jobbar inte bara med barn och unga i behov av särskilt stöd utan mycket och det som Aktion Aväst då införde är ju något som går ut till alla. Bland annat det här ÖPP, det är mycket bokstavsförkortning här, men det är Örebro preventionsprogram, alla ni som är föräldrar till något barn som går i grundskolan har varit på föräldramöten där man jobbar med dragförebyggande arbete med föräldrarnas viktiga roll i det hela. Se Obama med någonting som heter SET, det är social och emotionell träning. Allt det här kommer att vara kvar inom socialtjänsten och skolhälsovården jobbar ju med något som heter MI. Det motiverande samtal eller motivating interviews som är en samtalsmetodik kommer också att vara kvar. Inom socialtjänsten jobbar vi med BBIC, barnens behovscentrum också infört i med i och med i avsnittmodellen. Arkonerna som jag har jobbat med under flera år som varit väldigt populära och och framgångsrika som blåsgrönt på avifestivalen kommer vi självklart fortsätta med. I år var det också som förra gårande år riktigt bra. Stor uppslutning av vuxna, stor uppslutning av nyktra ungdomar. Det är ju som de senaste åren att de som är mest problem är de i min ålder eh skolor avslutningen där hade man ju om man då vill ha en nykter skoloravslutning hjälp med vädrets makter det var polisväder så nog säger. Men däremot på Västerfestivalen så var ju höll det så pingst här igen det var ju eller på Västerfestivalen då var det riktigt fint väder men ändå så var det väldigt lugnt inte mer än en vanlig harry som polisen så. Men allt det här ingår nu i avestomodellen. Och att det inte finns en ansvarig tjänsteman, Gunilla, det är fel. Det finns två ansvariga tjänsteman. De heter Annika Strand och Ulf Månsson. Och sen ska jag vilja ta med en sak som, som ett, en liten mening som är med i vår budget under barn och unga som jag tycker är värd att lyfta fram. Och det är att alla beslut som rör barn och unga ska utgå från FNs barnkonvention. Och det tycker jag är riktigt bra. Och Något som är aktuellt. Jag läste på text-tv för någon kväll sedan om att Sverige hade fått kritik för det, för att vi inte följde tillräckligt tydligt FNs morgonkonvention. Och det finns i Avesta en nystartad UNICEF-grupp som var till min nia i skolan och informerade fyra tjejer som gick ut nu från samhällsprogrammet. Så ni kan väl googla på UNICEF-grupp Avesta så kan ni bli medlemmar i den eh uh, om bifall till majoritetens budgetförslag. Och ja, nu är vi i den där situationen i den här förutdragningen att det är dags för en paus. Och vi sa att vi skulle ha den där bryktade sopppausen 2.0. Det avsåste faktiskt. Fast man skulle kunna säga 3. Men det var tio sekunder över fem, alltså slutade eh, Isaksson prata och fem skulle bli, jag hade inte hjärta att slå av honom. Mm. Nu tar vi en halvtimme sopppaus, varsågod. Ja, ni hörde alltså att det ska bli en halvtimme paus här, de ska få lite soppa, någon som sitter och pratar och diskuterar. Och vi kör väl lite musik där fram tills vi kommer tillbaka till ungefär klockan halv sex. Ja. Ja, där har vi fullmäktiges sammanträde här i Forsfors folkhus. Kista mötet förr sommaren och idag är det som man kallar för mål och budget som kommer att ta lite tid på vi hoppas eller för annars så går det fort. Man fortsätter soppa nu då. Kombart fram till den här i när så vi ska ta och tona ner energiken och släppa in mötet, så vi lite så. Kör dem ivång alltså. Vi har fem stycken anmälda som vill yttra sig i frågan. Först ut är Kurt och Larsson. Därefter Agneta Törnqvist. Sedan är det tre till ordförande De håller jag lite på. Jaha. Nu är det Kurt Åkes. Varsågod. Ordförande och ledamöter och andra åhörare. En budget i balans. Det är vi överens om, alla är inne, men vi är inte riktigt överens om förutsättningarna för att komma dit. Jag vill börja med att yrka bifall till till vårat förslag till budget och eh, det, det verkar som att en genomgående skillnad är att vi tror på den regering vi har, medan majoriteten inte gör det och det färgar naturligtvis av sig i budgeten också. Jag vill lyfta fram några saker ifrån Kristdemokraterna som som eh, jag tycker är viktigt i den budget som vi har förslaget. Och det handlar mycket om om eh, synen på människan. Att alla människor är samma höga värde. Det här är första sidan ifrån förordet jag citerar ifrån nu. Varje människa bär inom sig unika möjligheter. Jag hoppar lite igång. Vi tolererar heller inte att människor förminskas till objekt för politiska standardmodeller utan möjlighet för medborgarna att välja sin omvårdnad eller bildningsväg vi vill ge människor redskap att själva bestämma om sina liv jag tycker att den biten säger väldigt mycket om om den inställning som vi som allians och AXL har att vi vill låta människor styra mer över sina liv inte gå in i färdiga lösningar som vi politiker har bestämt att så ska det se ut Ehm näringslivsklimatet är jätteviktigt. Får vi har inte har vi inte fart i näringslivet så blir det ju inga inkomster och inga skatteinkomster heller. Så det det är, den biten är ju superviktigt att att vi vårdar de företag vi har men också se till att ha så bra förutsättningar som möjligt för andra som vill slå sig ner hos oss. Ehm jag tyckte då mycket positivt det Lars Isaaksson sa kring kring det som Aktion Avesta har satt igång och det pågår väldigt mycket positiva saker i Avesta och det är skönt att de grejerna så att säga är fredade. Men jag tror ändå att Aktion Avesta har en funktion och fylla som idéspruta, någon som ligger på så att det inte tappar för det är väldigt lätt att såna här saker tappar fart och och sen börjar tunna ut om det inte finns någon som driver driv, driver på. Eh och att eh, vi påbörjar renoveringen av gator och byter till klimatvänligare ljus och liknande för att för att det är också bra för våran ekonomi. Eh, jag ska ta och bläddra fram lite grann också till sidan 7 i vårat förslag. Eh, kundvalsmöjligheten framförallt inom äldreomsorgen tycker vi är mycket viktigt att man kommer igång med den att det blir en uppstart under 2010. Eh jag bor i Kalbo. Jag brukar alltid kolla in bussen när den passerar förbi och den är alltid tom. I princip jämnt. Och är det en gång det var ibland passagerare ombord på bussen. Alltså detta med anropsstyrd trafik måste vi utreda i våran kommun för att se om inte vi kan få till ett system som där bussarna åker dit där folk väntar och behöver ha transport. Norrbys kommun har börjat med det. Vi borde höra efter med dem. Hur har det gått för dem? Funkar det här för dem? Kan vi använda oss av deras kunskaper och andra kommuner som får det här att fungera för att inte få dessa ja, vad ska man kalla det? De energislukande bussar som far omkring och bara drar en massa bränsle utan att egentligen göra så stor nytta. Vi måste hitta, hitta ett system det som blir bättre. Eh, skateparkområdet som ju är väldigt attraktivt och det är väldigt mycket ungdomar där inte nu när det öser ner regn men i övrigt så är det ju alltid fullt med folk där och det är ju en satsning som jag tycker vi ska fortsätta med och det har vi med i våran budget att bygga på området så det blir ännu mer attraktivt och det blir mer praktiskt att vara där och parkera Holmen som inte bara ungdomarna skulle ha nytta av om vi fick till belysningen där nere och kapitalförstörelse har vi varit inne på här tidigare att att vi måste asfaltera ytor och hålla efter våra vägar för att slippa få det här att, att vi får börja om från början snart för att vi ligger så långt efter med underhåll. Eh sen har vi en lite avvikande vi är inne på Cynikas linje där när det gäller Vincentparken och tydligen också på Kristens i alla fall. Han pratade inte för hela partiet lätt som men vi får se diskussionerna kommer och gå vidare även om vi har med nu en satsning som är bra mycket mindre än majoritetens när det gäller Vincentparken så är det någonting som vi ifrågasätter ändå om vi ska ha kvar i framtiden Vincentparken anser vi att den ska vara ett nollsummespel för kommunerna eller åtminstone så nära noll som möjligt. Jag håller med Silnika där att vi ska inte bedriva en djurpark sen har vi hört argumentation för att djurparken ska användas till någonting annat också då men jag tycker att det måste finnas andra sätt att jobba med med rehabilitering än att ha en en driva en par, djurpark av den anledningen. Jo, ja, jag tänker inte säga någonting mer och dra ut på tabatten och mer utan jag bara upprepar mitt bifall till Alliansens averstock och AHLs förslag. Okej. Agneta Törnqvist, därefter Patrick Engström. Lite reflektioner över det som de övriga har tagit upp. Ursprungligen var det inne på att det var någon form utav konspiration för att för en senare skattehöjning. Nej, det är ju just det, det inte är. Vi har sagt, vi har diskuterat det här mycket i majoriteten. Det enklaste hade varit naturligtvis strunt i besparingar och höja skatten, men en kronas höjning skulle göra 38 miljoner. Det skulle alltså innebära två kronors höjning de här 70 miljonerna, så det var inte aktuellt du överhuvudtaget. Och vi sa som så att först måste vi naturligtvis spara och göra det vi kan. Och visade sig sen att vi får sämre och sämre och sämre förutsättningar, lägre och lägre intäkter, skatteintäkter vill vi då behålla en en verksamhet som som går att försvara ja men då får vi diskutera det i ett senare skede. Men så vi har lagt 22,5 miljoner i, i buffert. Det är faktiskt för att eh, vi vill inte ta till panikåtgärder om det visar sig att eh, vi får ännu sämre prognoser framöver. Förra året så hade vi i juni lagt en buffert på bara 1 på 10 miljoner. Redan när vi kom tillbaka efter sommaren så var den där nere på noll. Och den sjönk ytterligare så det var inne på ett minustecken. Eh det vi gjorde då det var att vi sparade de 10 miljonerna och hittade sparåttjänade då på styrelsen alltså att redan i november då så hade vi återupprättat eh 1 procent av regeln och hade 10 nya miljoner kan vi säga. Så redan då började besparingarna. Elfsberg så att ska vi hinna åtgärda det här på ett år så måste vi börja imorgon dagen efter du är tag den här budgeten. Elfsberg, vi började redan i augusti i fjol. Vi kanade hem de 10 miljonerna som vi hade lagt i juni som hade försvunnit för att få 1 kvar i november. Sen fick vi ytterligare besparingar sen visades att förvaltningarna inte klarade sina budgetar förra året så att vi har inbesparingar då. Och redan i januari, 7 januari eller dagen efter man börjar jobba efter julledigheten, då satte vi oss ner och började direkt besparingen så att balanspaketet är redan påbörjat. Eh annars hade inte vi heller trott att vi skulle kunna klara allt detta under 2110. Vi är i full gång. 10 miljoner kronor på inköpsenheten som är ofördelad under kommunfullmäktige vill jag kommentera med några ord. När vi bildade en gemensam upphandlingsenhet så var ju målet att man skulle kunna göra handla upp större volymer till och få effektivare och bättre rabatter. Eh, vi har ju inte kunnat gjort någon uppföljning direkt så att vi har sett hur det här har slagit utan det här är då ett sätt att verkligen få det på till att målet med att bilda en gemensam inköpsenhet ska uppnås. Vi tror att det finns en besparingspotential. Det finns alltså avtal idag som behöver förbättras. Det har funnits avtal tidigare då som har förlängts bara för att man har inte haft möjlighet och tid att göra nya förhandlingar. Det här är stora, svåra frågor och det tar tid för att det är olika hur de här avtalen löper. Vissa löper ju på flera år så att man kan inte göra allt det på en gång utan förvärv som man får nya avtal med bättre rabatter så kommer vi att tjäna på det här och hur det då fördelar sig på de olika styrelserna det beror på vilka varor vilka varor det är som man har fått bättre avtal på utan det får vi följa upp under hela tiden helt enkelt och det här är någonting också som de övriga kommunerna som är med i inköpsavdelningen har nappat på en annan sak som kan spara pengar just på inköpssidan, det är ju det här som vi Gunilla var med när vi var i Hedemora på regionkommittén senast och lyssnade då på det här med gemensam distributionscentral. Man kan alltså handla upp och alla transporter går till ett ställe och sen har man i gemensam transport då som går till en skola till exempel med alla varor som den skolan ska ha. Här kan man också göra stora besparingar på både transporter och på de varor man köper. Det här ingår naturligtvis också i den här 10 miljoner kronan. Kostnaden för Vivicent parken är ju flera som har tagit upp. Jo, våran tanke är ju också att vi ska få intäkter då som gör att inte Vivicent parken ska kosta oss speciellt mycket. Vi har sagt tidigare att eh, dels ska vi ha intäkter, men dels ska vi också sänka kostnaderna. Och kan vi sänka kostnaderna då åt kanske hälften och sen få intäkter på kanske mycket mer än vad kostnaderna är idag, då blir det ju i så fall en, en ren vinst. Men det är inte sagt att vi ska driva själva skötseln av djurparken i egen regi för all framtid, utan det har vi också varit inne på, att det kanske ska skötas på entreprenad. Men fortfarande är det här med grön rehabilitering det vi vurmar mest för. Både Gunilla och Ulf nämnde det här med besöksmål och turism, och det har ju ni med också i er annan äran budget under kommunstyrelsen då. Och vi har ju faktiskt en turistutredning som vi tog här i fullmäktige. Trodde till och med det var för jul va. För att från första i första tillhör då kommunstyrelsen organisatoriskt och senast första första 2010 så ska den nya organisationen träda i kraft. Er förutsätter ju naturligtvis att allt det här ska ingå i den utredningen. Hur ska vi driva våran turistverksamhet? Både organisatoriskt och rent praktiskt. Självklart ska vi marknadsföra oss och vi ska få flera som besöker våra besöksmål. Vi ska paketera helt enkelt våra turistmål på ett mycket, mycket bättre sätt än vi gör idag. Besöksmålen jag nämnde vid Sandparken blir också ett besöksmål, men vi har verket. Vi har andra saker också där vi Inte alls kanske måste driva det i egen regi, utan det finns möjligheter för andra entreprenörer att tjäna pengar på olika saker på ett helt annat sätt än vad vi kan göra i just de verksamheterna. I vårt balanspaket tittar vi också på, är det någonting som kan konkurrensutsättas, så är det framförallt sådana här verksamheter som är affärsdrivande, som man kan alltså tjäna pengar på helt enkelt. Och det kanske inte ska vara kommunen som gör det, utan det är sånt vi tittar på. Och sen var det Kurt-Åke Larsson som pratade om att eh, visst tror de på regeringen och det är ju inte vi. Och det var ju en bra kommentar som jag kan ställa upp bak bakom. Och sen gick han in på det här med bussarna. Men jag vet att Patrik hade begärt ordet efter mig så jag antar att han kommer att gå in på lite grann om busstrafiken. Så att jag stannar där. Tack. Ja, tackar för det. Patrik Engström, därefter Kristi Nilsson. ordförande och leda mötet. Ja. Eh, vi har en minskning på 11,9 miljoner och jag kan väl säga så här att det är en utmaning. Det är en ganska stor utmaning för oss att lyckas med det här, men vi tror eftersom vi har lagt den här budgeten att vi fixar det också. Och jag kan hålla med Agneta. Vi tror därmot inte på den borra budgeten. Vi tror inte på den borra regeringen heller för den delen. Ulf Berg i sitt anförande pratar om att kostnaden har ökat och vad beror det på? Voye nämnde en sak, lönekostnaderna har ökat men Ulf Berg inte pratar om det är badhuset som kostar över 11 miljoner per år och vad jag vet så satt Ulf Berg som kommunalråd när det beslutades, även fast inte vi var emot badhuset, men kostnadsökningarna är lönekostnaderna och kostnaderna för badhuset Enligt ekonomichefen i varje fall. Och det har jag anledning att tro på. Oppositionen pratar om med Holmen. Att den ska belysas. Det vore jättefint. Men är det där vi vill ha ungdomarna på kvällarna? Eller är det där vi vill ha människorna på kvällarna? Utifrån ett trygghetsperspektiv. Är det så? I lite oppositionen så vill man där. Jag är inte så säker på att det är så klokt att dra på sig mer kostnader för mer belysning på hålmen. Entreprenörer. Min verksamhet, herr ordförande, det är mycket som inte är lagbundet. Så är det. Och vi öppnar och diskuterar väldigt många olika förslag. Eh och poj då kommer då vi Sandparken vi hade ju några hearingar där eh och det minns jag väl ut att ingen var intresserad av vad det gör vid Sandparken om jag kommer ihåg det rätt då Men visst ifrå vad vet vi om framtiden Skateparken nämnde någon den är inte liksom riktigt i toppskick nu det är så Eh vi kommer att grusa upp och snygga till det så det ser anständigt ut den mottror inte att det är speciellt bra anläggna parkeringarna. Fan andermening med att inte ha parkeringar där. Det var ju för att inte störa de boende som bor allra i närheten för att de de är ju lite utsatta utan parkeringarna är ju på Västra vallen eller vid bostadshuset. Området där kring det kanske när sett Judvallen, det tår är Judvallen, en lekpark håller på byggs där innanför i närheten till aves alltså det här vackra badhus. Eh så att jag visst alltså vi utvecklar ju området. Vi har ju det. Små medel små steg men vi utvecklar hela tiden utan att dra på oss några kostnadsökningar. Bussarna. Bussarna går tomma. Ja, det här var det ännu inte mina stora huvudbry. Eh vi har tagit fram en utredning och har tagit fram ett eh, förslag, vi har gjort en trafikbeställning vi rätar upp busslinjerna det kommer att dras om på ett visst sätt det här gör att det kommer att finnas utrymme för det här Kurt-Åke Larsson pratar om plex-trafik eller andra uppstyrtrafik så att det, det har vi för avsikt att klara av nästa sommar men som ett litet svar på den frågan och Ja, det var det jag hade skrivit upp. Men som sagt var 11,9 miljoner i en äh, ramminskning, det är en utmaning. Men den utmaningen, den är vi beredda att ta. Ta. I. Vi tror att vi fixar. Det kommer göra ont, men vi kommer att fixa. Vi fallt till maritetens bud i förslag. Ursberg mm. arbetareplikt var sån Ordförande, jag hade inte tänkt säga något i en debatt, men vi måste bara ordna till några saker. Holmen, det är intressant. Ja, men då stryker vi det. Ungdomarna går inte till Holmen. Dess, bara i en rubrik i tidningen så går de inte till Holmen. Eller ska, vi ska fundera över hur verkligheten ser ut. Jag vet inte. Jag tror på min modell. Vad huset fanns i finansieringsbudgeten, då ligger investeringarna där. Då ligger räntor och avskrivningar. Det försörver när bygget är klart. Det fanns med i vår budget. Escape eh, parken håller med dig att det ska inte vara parkering där. Den bör vara någonstans vid avestavallen och det bör vara en naturliga infarten. Problemet idag det är att bilar står på Axelonsons väg, icke bra. Eh, sen kan man väl konstatera då, men det var inte du som sa det, men ni började ju redan i augusti. Det hade ju varit bra om ni åtminstone hade grejat 0.8 års budget då då. Det gick inte det heller. Jaha, replik så person. Ja, tack. Ja Ulf Berg det Jag vet inte vad jag säger den frågan men det återigen alltså kostnadutvecklingen är en sak alltså driften för verksamheten alltså det har blivit dyrare med att nyare badhus det det det är ju så alltså vad, vad ska vi göra det mina oppositionsrådet för er idag hon sa att ekonomin var i fritt fall men det det var ju samma av samma anledning som nu Kostnadsutvecklingen för badhus, kostnadsutveckling för lönerna. Är det någon skillnad? Vi har inte dragit på oss några andra utgifter överhuvudtaget. Aha, en till då, varsågod, Ulf Berg. Ordförande förra oppositionsrådet Marie Lenholm, hon fick ju helt rätt, fast det var kostnadsutvecklingen som skenade klockrent. 34 miljoner lämnar vi ifrån oss 2006 som blev 17 som blev minus 4 miljoner 2008. Kan man beskriva det något annat än fritt fall? Jag kan inte det var i förfall. Ja, på tryck varsågod. Jag håller inte med Ulf Berg i nuvarande oppositionsråd och jag håller inte med det tidigare oppositionsrådet. Tack. Jag går igenom på listan igen. Då är det Christine Nilsson. Herr Haftevojcic Nečević. Vår förande ledamöter. Jag måste ju medge i alla fall att majoritetens budget luktar ansvar. Men våran budget doftar ansvar. Det är en viss skillnad. Det är, det är några saker som ligger mer varmt om hjärtat och det är bland annat jämlikhet och mångfald. Men den delen har vi nu lagt på hyllan för att samla damm. Men sen har vi då frit ut teknikverksamhet. Vi pratar om asfalt, belysning och så vidare. Och någonting som man alltså man pratar också om att man har koll på kostnaderna. Ja, men Det är ju koll på ärligt det. Vi drar i handbromsen. Vi tvärnitar. Vi gör ingenting. Och kostnaderna skjuter på framtiden för våra barn. Det är jättebra. Perfekt. Det vill inte jag vara med på. <kör> Det är så här också att eh man tittar på asfalten. Jag visste vi kan reparera asfalten. Det funkar jättebra. Och hålna ser för tillfället ut att se bra ut, men då vägkroppen blir totalt förstörd. Och vad händer då då? Jo, det som ligger under under gatan, det har vi alla ledningar som går. Hela vårt via nät ligger i gatan. Och vad händer med det då när vägkroppen av tunga av tung trafik och, och massa annat det blir förstört under. Det det har ju påverkanar hela vägen ner. Så att det alltså man får sprickbildningar i i VAE-ledningar som med sin tur kostar miljardbelopp att åtgärda. Inte idag. Kanske inte imorgon heller med lite tur. Men om inte annat i våra barn. Men men jag kan se så här långt att det ligger inte långt borta fast för att det är för det är riktigt illa. Det kropparna är så dåliga så att det här det här måste gör någonting åt. Och det ser man i våran budget där vi nu lägger de här pengarna som Ulf Oxer pratar om. Eh Vi vi tar ju vårt ansvar där. Vi måste göra någonting åt det här för annars så blir det katastrof på den svenska. Eh det finns en sak till som man sparar mycket pengar på, ni pratar om att dra i handbromsen tvärnita. Och och det är då tömningen utav de här dagvattenlunda Ränstegens brunnarna som vi har i gatan. När de fyllas är grus. Och vad som händer då att det rinner inte vidare att han gruset i sig går ut till ledningarna. Och sen är det också så här då att när de är fulla, ja, okej okay då, året är på, då kanske man tömmer de här anstänningsbrunnarna på grus. Men du har redan gruset gått ut till ledningarna. Då rinner det i alla fall inte undan. Eh och då som till följd på det så börjar naturligtvis när det kommer så här skyfall som det har varit nu i helgen, då rinner det in vatten i fastigheter. Och vem får stå för det? Och sånsett var försäkringspolisen och höj också börjar drama åt vad vad kommunen har för ansvar om kommunalverken har gjort skit för att motverka sånt här. Alltså det blir väl roligt att se hur det blir i framtiden. Så att det det är någonting som är väldigt illa idag. Och sen så pratar man också om parkeringen på vid skateparken. Alltså vill vi ha att alla bilar står parkerade på Aksel Jonssons vägen, alltså vid utfarten till, till Riksväg 68? Nej, men vet du vad? Vad är det för trafiksäkerhet? Jag vill i alla fall yrka bifall till våran budget. Ja, då var det Wojciech Netsuic, därefter Gunilla Berglund. Ja, nu ska jag försöka inte reta gallan på Ulf Berg. Men jag kan inte låta bli att säga att om vi pratar om ekonomi i fritt fall, om vi pratar om att eh, offentliga finanser går till konkurs alltså att vi, det, det är helt utan kontroll då måste jag ändå säga att det är nog de statliga finanser som är helt uppåt väggarna regeringen håller på att låna, snart kommer de sms låna för att fixa lite och till det ytterligare inför valet så ja, det blir nästa helgon här i Sverige, det blir en person och alla kommer att be att han ska tillbaka få ordning på postolarna på, på stats sidan. Men det som är intressant med vårt budget det är att när vi får igång alla åtgärder och lyckas med dem. Jag säger inte om, jag säger när. Det är klart vi lyckas. Eh, då kommer det uppstå givetvis en ganska stor responspotential eh vi kommer klara eh lågkonjunktur med det en budget vi har satt upp och sen kommer den högkonjunktur igen givetvis det har vi alltid alltid efter hög lågkonjunktur med högkonjunktur och då kommer givetvis eh kommunens finanser förbättras Det är helt det viktiga att vi har också helt det viktiga att de svenska regeringen går inte till val nästa år utan att vräka pengar över kommunen för det gör ingen regering i vilken socialdemokratiska eller den borgerliga regeringen kommer att göra. Det så kommer se jättemycket sådana små saker som dyker upp. Eh, lite en miljon här och två miljoner här och 10 miljoner här. Så alla måste ju givetvis profilera sig. Eh, och när det råder komma upp igen, då uppstår helt plötsligt ett överskottspotential. Därför att om vi sparar 70 miljoner på vår budget. Och sen när finanserna vänder igen och vi kommer igen i det här läget som vi har varit i 2008 då här plötsligt uppstår ett överskottspotential. Och det är av den överskottspotentialet som vi i framtiden också tänker öka mycket mycket mycket snabbare. Det tekniska och prissnig avstoder. Vi kommer på börja redan 2010, det är klart alla är överens om att eh, nya cykelbanor eller förbättrade cykelbanor eh och bättre väglagret det behövs i Åvesta. Det är ingen som kan förneka det eh och vi kommer påbörja även om vi har sport eh, har haft tuff år framför oss så vi har det enda som är skillnad är att vi har valt en annan metod att finansiera det och egentligen för medborgare i Aversta det är strunt samma vilken metod politiken har välja eh, har valt det är absolut mest viktigaste för för eh medborgaren i Aversta det är att jag åker på en cykelbana som är i bra skick jag åker på en väg som är i bra skick det är det som har betydelse för invånare, inte vilken finansieringssätt. Det är en tjabbel som vi kan hålla på och diskutera med varandra. Men det viktigaste att man ska veta är att Avesta kommer att rustas upp. Vi påbörjar smått 2010 i de tunga tiderna, men när vi får en överskottspotential då ska vi använda de pengarna för att ytterligare öka på den tekniska upprustningen och förmodligen kommer vi att behöva öka eh resursse till omsorgen alltså äldreomsorgen. Eh omsorgsstyrelsen kommer behöva få lite mer pengar därför att omsorgsstyrelsen idag går på på någon sätt de lägsta nivåerna inte kvalitetsmässigt men finansielltmässigt. Även om eh, Mats Merien har sagt här att det att, att revision att det bildnings har lite pengar så oerhört oerhört trevligt att höra det här. Eh så min bedömning som politiker är att eh, lokalpolitiken att, att det är just tekniska och att det är omsorgien de dom två sektorerna som behöver en skjuts i everskottstider. Därför det, det blir väldigt intressant att följa den här debatten och vad en vet vi efter nästa nästa val då kanske sitter man hemma och lyssnar i radio. Vad gör man med everskottet då ska jag säga efter att vi har genomfört det här det är för att alla måste vara medvetna om att den här besparningspaket som man gör den kommer ge i framtiden ganska rejäla finansiella, finansiella överskott i Avesta kommun. Och det är det som vi tänkte långsiktigt det för att det här och där kommer det upp någon och säger att det är kortsiktigt det är panikåtgäder. Ja men Karlfällsgården det är ingen lösning på våra problem överhuvudtaget. Om vi har eller 15 Karlfällsgården till så det har ingen betydelse. Det är för att det är inte de pengarna men eh, varan idé är att skapa en ett finansiellt överskott eh, i Åvesta kommun och den förmodningen har vi eh, 2012 2013 ganska rejäl eh sådan och sakta ansvarsfull rösta upp omsorgen och tekniken för det måste ändå alla hålla med att tekniken har lidit på tok för länge och vi måste upp med teknisk utrustning av staden. Men det är även om samhällsstyrelsen måste få lite mer resurser för att kunna uppnå alla de här målen. Och allt som blir över tar vi. Ja. Okej, okay, då var det Gunnar Berlund, därefter Bose Brännström. ordförande och ledamöter jag hade några frågor här till majoriteten och jag måste ju börja med en fråga här det sista som Wojce sa som pratar om att man ska skapa ett överskott och sen göra någonting med det varför förvaltar man inte det överskott som vi lämnade när ni tog över det fanns ett redan då Men jag skulle vilja fråga om det här som vi har pratat om flera nu och diskutera med turistnäringen och besöksmål och att det ska finnas en ny organisation som ska träda i kraft nu första i första 2010. Men om man ska kunna få någon fart på det här och få ökade besökstal som jag fattar att vi i alla fall är överens om att det är målsättningen att vi ska öka antalet besökare till våra olika eh saker som vi har här i kommunen. Eh nästa år också då förhoppningsvis så utgår jag ifrån att man kommer att arrangera ett avstå art igen nere i verket. Någonting som vi har fått oerhört gott rykte för i kommunen, att vi har haft under alla de här åren. Jättemånga besökare, konstnärer också väldigt uppskattande inför hela den organisationen och utställningen. Alltså för att det ska kunna funka, att vi ska kunna göra ett steg framåt i det och öka antalet besökare. Det måste ju börja marknadsföras redan i år. Hur ska man kunna uppnå de här målen? Det går ju för sakta hela tiden att man skjuter det framåt. Ja men då ska det börja, nu ska det utredas och så vidare. Ska vi uppnå det här och få någon förändring, då måste man börja märknas för att boka grupper, bussar nu i år, direkt efter sommaren. Sen en sak som jag också inte nämnde då förra gången när vi diskuterade Vincentparken och eh, verket, så tror inte jag på det som finns med en passus en en rad om vi centernade med konferens verksamhet. Det är ingenting som kommunen ska syssla med. Det är ingenting som vi liksom är bra på eller ska sikta på att vi är bra på. Det kan andra göra. Det är eh, passa bättre för en entreprenör. Sen när man diskuterar det här med inköpsorganisationen och att man ska kunna spara mycket pengar på inköp. Vi tror ju också att det går att effektivisera det. Men frågan är då hur hur fort. Och när ska vi kunna göra det då? För det finns med i budgeten nu. I våras så tog vi ett, när vi diskuterade här så, jag kommer inte ihåg nu vilket område det var, men därför sköt vi ett av de här stora upphandlingsavtalen, därför att vi hade inte personal och resurser att vi kunde göra en omförhandling, utan vi fick bara förlänga det. Och hur många sådana här är det som fortfarande ligger kvar då? Och om man har det med nu i budgeten, och det är så stor summa som majoriteten har så att säga satt av på just det att man ska förbättra eh eller tjäna på en en smartare inköpsorganisation. Matutredningen som också pågår är ju en del i det här med inköpsfrågan. Eh som det är nu då som utredningen visade så har vi tydligen en koll på vad det är som gör att våran matorganisation är så dyr som det är om det är personal eller om det är inköp eller kombinationen av de här sakerna. Och, eller om det är råvarupriser och så. Andra kommuner de har ju lokalproduktion av skolmat och äldremat. Och som det verkar också bättre ekonomi på det. Och också med lokala regionala råvaror. <hör> och eh, hur snart så tänker man försöka få ihop det här. Att det kommer att kunna ge några miljoner. Som det rimligtvis borde ge. Jaha, vad gör du? Vi har ett replik. Varsågod. Tack så mycket. Ja, ett snabb replay. Jag ska försöka att se. Det här är 36 miljoner. Jag kan ni känna till den här leken va, med den den portfölj som ligger på gatan och sen går man och försöker rycka in och så hopps. Och sen finns inte på andra sidan sitter Reinhard Boy som riktar ut direkt så vi hann inte på den gubbilla. Vi försökte verkligen så fort som möjligt, men det gick fort den här gången. Och inne i USA har talat om vårt fannstiden portfölj och det vet ju själv precis som jag att det egentligen inte var 36 miljoner i den reella övers finans finansiella överskott. Det handlade ungefär om 20 16 det var ju Sankt Göran Pensions gåvor till nationen. Eh en en gångsbelopp eh och det vet du själv inom omsorg har ni fått ganska rejält betalt för en pensionerat finne. Ja. Det var det. Då är det Bo Brenström. Varsågod, Bo. Presidiet och hörare det här mötet. Ja, en annan en annan behövdes ju överallt så att jag behövde sig falen på morgonen och nu behövdes jag här hörare. Men det är alltid trevligt att vara med i de här små sammanhangen också. En allmänt betraktas över de kommunala verksamheter men även att det fortfarande ser riktigt tygligt ut men det är ju lite grann på det slutande planet och det är väl en kritik man framförallt kan hävda är ju att eh kostnadsökningarna har varit för stora och då har det har ju ingen betydelse med den där med plånboken. Det är ju som eh det kommer från landstinget att man får väldigt stora eh, tillskott i verksamheten 2008 4,5 Och så ökar man kostnaderna med 7,5-8 Ja men då går det ju åt skogen. Så är det. Ju. Så det gäller ju att hålla i plånboken när det då när det även när det är goda tider för annars så så får man ju det i ansiktet när det blir dåliga tider. Och det var ju det den strategin vi hade i i vår allians som du minns väl ju. Eh Men äldre osorgen den tycks ju fungera bra ja, vet du. Den är billig och säker och allt möjligt sånt där, men det är klart att att jag tycker de äldre verkar ha tråkigt. Eh det det händer för lite. Eh terapine eh eh på undantag och så vidare. De som nu orkar med eh något sådant. Men vi behöver alltså fler boendestäder som är anpassade för äldre och det måste vi ta tag i. Socialtjänsten vet jag, inte riktigt det är ingen koll men om borgarna får fortsätta det här läget så här så kommer fler att slås ut och det kommer att bli mer sociala utbetalningar eller hur var det eftersom det regnfält och, och bor ut på toppängar eh det har ingenting med konjunkturen att göra fritid och teknik eh det pratade var ju om en överskolspotential eh här framöver Och då hamnar man ju i det här läget att ja, då ska man ut och upphandla asfaltering och allt möjligt när det är som dyrast. Det är ju då bättre att köra med lite mindre överskott när det är dåliga tider och försöka arbeta lite motkonjunkturellt så att det skapas jobb. Även att även kommunerna kan arbeta motkonjunkturellt. Jag har till exempel den stora lasarettsinvesteringen i Falun hoppas jag att vi kommer igång med under lågkonjunkturet så att vi får någorlunda husade priser för att eh, det verkar ju som att priserna i alla fall på bygg byggnationerna har sjunkit med 10-15 Men ska vi då in i en, en begynnande högkonjunktur och åtgärda alla infrastrukturproblem som finns i avesta. Ja då blir det ju svindyrt istället. Och så har regeringen upp mer pengar för för framtiden. Men jag tror att det är oerhört viktigt att det är tryggt och snyggt i Avest är att vi klipper gräset och att vi skottar. Och som jag har sagt förut, det finns kommuner som har betydligt lägre kommunalskatt än vad vi har. Som kan klippa och se till att det blommar och att det ser prydligt ut och att gatorna är någorlunda hyfsat skottade. Och här behöver vi också satsa på bostäder tror jag och attraktiva tomter. Det tror jag tror är oerhört viktigt. Och så tog stopp i Åvesta. Eh, miljö och bygg gör väl sitt eh liksom rädningstjänst och kulturen den lägger ungefär på 2 av eh budget, vilket är genomsnittet i landet så att var tålar de här pengarna i vägen som man eh, som vi gör av med mer än genomsnittskommunen jag vet inte är det någon som har något förslag grundskolan Savoje Ja då ja men det kan hända att det är så för på gymnasiet har vi inga pengar så att eh, och där är är det ju nu alltså om, om man slår ihop dessa yrkesutbildningar, det de klasserna har de i svenska till exempel och har 32 elever eller mer. Då är det, ja, det är nästan slöseri med skattepengar och ha någon undervisning alls. Alltså det blir det blir så svårt att jobba med så stora grupper att jag tror inte det går. Eh inte med kvalitet aldrig i livet. Nu såg jag att vi var 222 som kvalitetskommun eller som skolkommun i Sverige i i i SQLs barometer. Kan det vara möjligt när vi lägger så mycket pengar på skolan att vi är så dåliga? Eh. Och ja, eh Holmön, jag menar ja, jag håller med Ulfsberg där om det rikt unga ungdomar går, då är det väl där vi ska sätta lyserna. Det är väl Det är väl det är ju så när man sår in en gräsmatta först då så sen eh Och så lägger man plattor och så går folk på något annat ställe. Ja, då ser det ju inte så snyggt ut. Det är bättre så jag vad folk kommer och går först och lägger plattorna där och sen så har man in gräsmatten. Hej, men eh nu är det ju bara rätt och tarteol kvar här. Så råa ska nog väl inte hinna öka kostnad allt för mycket under den tiden. Eh tills det var det igen. Om det nu inte nu blir det väl kamp mellan Miljöpartiet och Folkpartiet om att få egen majoritet här. Det kan förstås efter det ju var det. Men vi får väl se hur det går. Eh, jag yrkar på bifall för alliansens budgetförslag. Pojchik Knecević var sjuk. Ja, där kan vi börja, Bos den kampen är ju som hörarna blivit visare leder finns ju självklart jag har inte sagt att vi drog al grundskola de äldste och och inte heller gymnasieskolan dessutom och dessutom den bilden som Bruce försök att ni få folk att se den är inte sant den är fiction och det är inte en science det är bara fiction. Eh därför att gymnasieskolan i Åvesta går mot minskning av elever ganska rejält minskning av elever och inte ökan antolä elever i närskolan och det är det för att de laga eh, fördesekulan de går in nu och kommer det kommer påverka undervisningsgrupper och går det igenom EP och går det igenom, japp, går det igenom eh, hela hela systemet precis så vi lika de som i grundskolan då kommer faktiskt eh, situationen vad det är undervisningsstullekens på un, på undervisningsgrupper i gymnasieskolan förbättras och inte försämras. Och dessutom SK statistik kommer man faktiskt läsa som den är skriven och inte som man vill se den för det ska vara oåt o möjlighet att på bara åtta månader åka från 50 till 60 plats ner till 220. Det är bara en viss siffra som du leker med. Eh ja, jag har inte mer att säga låt kampen börja ska du. Jaha. Då var talda listan blank. Är det menar att han så ska få bli. Överlägga din klubb. Ja. Tar jag. Vänstra två förslag. Det är alltså kommunstyrelsens förslag och det är alliansen AILs förslag. Och här finns det bifallsyttringar på bägge. Jag ställer de två mot varandra. Beslutar fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag? Ja. Beslutar fullmäktige enligt alliansens förslag? Ja. Jag finner att fullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Det jag förmodar att alla i normalalliansen har i all reservera sig. Är det rätt? Då noterar vi så i protokollet. Ja, ja det förstår jag. Jag förstod din sitt i det sammanhanget. Okej. Då över är på ärende 16 med finansiering av vägprojekt väg 68 förbi Fors. Ja. Ehm det var vi fullmäktige eller kommunstyrelsen sammanträdde den 1 juni då redovisade Bodagneta Törnqvist och Ulfberg en utkast till en avsiktsförklaring för region Dalarnas stora ensfors vägverket region mitt och avesta kommun. Då tänktes gå in som finansier utav väg 68 förbi Fors. Och direktionen för Region Dalarnas går den 28 oktober i år fatta beslut om fördelning av väganslag 2010-2021. Ehm efter det så så har det kommit då ett förslag till avsiktsförklaring som har skickats ut till er. Då hålls ett extra kommunfullmäktigesammanträde idag på förmiddagen. Det protokollet finns utlagt på era bord. Och eh, som grund för det protokollet så ligger alltså ett förslag till avsiktsförklaring Och där i det så står det att Storängsfors och Öster kommun, region Dalarna och vägverket region mitt har tillsammans kommit överens om möjlighet till medfinansiering av projekt väg 68 förby Fors. Parterna har tillsammans identifierat de åtgärder som ingår i projektet till en total kostnad av 222 miljoner kronor. Arbetet i skevorna har därefter genomförts inom följande två områden: kommunal medfinansiering, privat medfinansiering. Parten har för avsikt att med insatser från varje part genomföra projektet. Den slutliga fördelningen fastställs i det kommande genomförandeavtalet som ska tecknas senast 2009-10-31. Och den här avsiktsförklaringen gäller under förutsättning att projektet ingår som en del i läs transportplanen för Dalarna 2010-2021. 20, ja, och det förslag som kommunstyrelsen har lagt idag, det är att Avesta kommun godkänner förslag till avsiktsförklaring angående med finansiering av väg 68 för Bifors. Kommunstyrelsens ordförande ger sig uppdrag att underteckta avsiktsförklaringen. Eventuellt finansieringsavtal ska godkännas av kommunfullmäktige. Ja, ni har hört föredragningen. Förslag till beslut. Någon som önskar ordet? Överläggningen slutt. Ja, ja. Beslutade av fullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag i ärendet? Ja. Svar ja. Då går vi på ärende 17. Är det någonting på valberedningen? Ja, två ärenden i valberedningen. Först är det fyllnadsval efter Henrik Schäf, Moderaterna som har avsagt sig i uppdraget som ersättare i Bildingsstyrelsen på grund av tidsbrist. Och det föreslår valberedningen att Johan Bengtsson, Moderaterna, utses som ersättare i Bildingsstyrelsen efter Henrik Schäf. Ja. Johan Bengtsson är nominerad, kan vi utse honom? Ja. Svar ja. Det andra gäller också en vakant plats i bildningsstyrelsen som ersättare och här är det Madeleine Lindberg socialdemokraterna som har avsagt sig i uppdraget och här föreslår på grund av tidsbrist och här föreslår då valberedningen att Camilla Löv socialdemokraterna utses som ny ersättare i bildningsstyrelsen. Kan man utse Camilla Löv då? Ja. Svar ja. 10 minuter denna delegationsbeslut eller vad är det du Nej, det är upp på vägen. Orja, jag vill ha det nu. Ja, du har sagt 22 ärenden. Ja, det är så. Eh, <laughs> de delegationsbeslut som redovisas för fullmäktige det är då att kommunstyrelsens delvis plan och näringsutskottets beslut Samt arbetsutskottets beslut paragraf 8082 av aktuella delegationsbeslut. Mm. Nu ska vi se. Ska det är verkligen vad det är? Jag vet inte. Det är det inte. Nej. Nej. Det, vill, Nej. Bara, det vill bara ändå. Men de här är ju aktuella att Nej, det är nog så här att eh, den här punkten utgår det, det jag börjar läsa det det var alltså eh delegationsbeslutet som redovisas då för kommunstyrelsen. Ja, okej. Okay. Då Då hade vi inget där då, inte Nej. är den här för, för öppnandet av eh, utställning, verket. Mm. Den, den kanske är aktuell. Den kan vi ta om jag får låna där. Den har inte kommunstyrelsen brytt sig om, den fick jag ta. Ja, det är alltså en delegation för fullmäktiges ordförande och det gäller representationsformer vid öppning av verket den 6 juni. Och beslutet var vin- och ölrepresentation vid Vernessarsfest på kvällen som har cirka 80 inbjudna gäster. Utställningen Ror konstkraft är ett utbyte med 12 tyska konstnärer och KID alltså konstnärer i Dalarna och de tyska konstnärerna besöker avsnitt tillsammans med sina fruar respektive män KID konstnärer agerar värda för de tyska gästerna när det gäller boende och konstnärligt utbyte och femto konstnärer i KID inbjudas med anledning av utbytet Och key representationen omfattar ett glas mousserande vin som välkomstrink och maximalt två glas vin alternativt två öl till middagen och alkoholfri alternativ har erbjudits. Oh. Ja. Nunsom funderar över det delegationsbeslutet kan man lägga till handlingarna. Tar ja, jag. Sen är vi på nummer 20 fråga och det är då Anita Matsons Fråga till Omsorgsstyrelsens ordförande Lars Isaksson om flyktemottagande av ensamkommande barn i Hede. Nu är det så här att den här ställdes i februar. Det här är alltså det tredje sammanträdet som vi har upp den här frågan. Och jag skulle vilja föreslå att sekreteraren får uppgift att skriva till Anita Mattsson och fråga om hennes fråga kvarstår. Man kan nämligen inte behandla den om inte hon är närvarande. Hon måste ställa den. Och jag tycker det är dags att fråga här om någon är intresserad av att ställa den. Kan det vara i ting en ett beslut? Ja. Då har vi nya ärenden. Mm. När då blir det merborra förslag? Och det är som Marianne Erikssons medborgarförslag om att passagen som finns under bron vid Brunnbäck öppnas för allmänheten. Eh, och Marianne Eriksson anför att det idag är gång- och cykeltrafik förbjuden på bron, vilket gör att om du bor i närheten eller vill besöka andra sidan är det en väldigt lång omväg. Båda sidor av elven är populära och mycket vackra gång- och cykelstråk som skulle ges helt andra möjligheter till variation om det gick att ta sig över elven vid Brunnbäck. Så förslaget är att passagen som finns under bron vid Brunnbäck öppnas för allmänheten. Här remitterar vi till. Ja det är så här nu som vi ska komma ihåg att vi i, vår, i arbetsordningen för fullmäktige så lär vi ju nu bestämma om det här är något som ska ha en bred remiss. Då lär den gå via kommunstyrelsen. Kan vi redan här bestämma att det är en remissinstans. Så. Anträste på det viset dock innebär då att då kommer inte ända upp till fullmäktigen utan då stannar den i verksamhetstyrelsen. Ja. För här borde väl vara en nånting för fritid och teknik. Ja, jag tycker den här hemma den. Kan vi göra så att det är fritid och teknik som tar den? Mm. Ja, ja. Har du med? Nej, det är ju ni. Det är det ni gör. Det är i kväll har det fullmäktiges protokoll från den 27 april. Det är rapport från länsstyrelsen Dalarna, slän angående äg verkstella beslut enligt 9e paragrafen och rapportering enligt 28e paragrafen lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är kvartalsrapport till fullmäktige eller det gynnande beslut om bistånd enligt kapitel 4 40, kapitel 4 första paragrafen så samt LSS som ej verkställs inom 3 månader efter beslutsdatum, det verkställigheten har brutits och återuttagits på nytt inom 3 månader. Det är kommunrevisionens granskning av processen kring uppförande av det nya badhuset. Det är årstämmo-protokoll ifrån Gamlabyn och Övrsta industristad för möter den 25 maj i år. Sen har det utdelats då Region Dalarnas verksamhetsberättelse för 2008. En liten folder fakta om Dalarnas län 2009, sommarprogram för Kolfreskåden och en folder om Erik Axel Kolfelt. Ja. Nu var funderingarna. Kan vi notera de delinjer? Då gör vi så. Då går vi fram med vi sista punkten och det är, det här sammanträdet är då klart. Det är sista sammanträdet förr över sommaren. Av den anledningen ber jag få önska alla ledamöter en trevlig och rik rekreationsrik period under sommaren så vi med nya friska tag kör igång i höst. Nu har Lars Isaksson lite information först person. Nej, sy. Jag på på. Ja bra. Ja, varför då ledamöter? Jag ska släppa vägen. Jag tänkte att jag skulle ta igen på när Anita Matsons fråga. Den 29 juni måndag så är det öppet hus i Hedegården. De första eller de 10 anställda börjar det idag i Mosse så jag var träffa de. Eh den 15 juni och sen så kommer de första barnen 1 juli. Och mitten av juli så ska alla som ska bo här vara på plats. Så så att om ni vill komma på öppet hus måndagen 29 juni så är ni hjärtligt välkomna. Det står på Alsta kommuns hemsida vilka tider och så. Så, nu var det. Bara... Ja, tack för det. Då hade ni ett besöksmål också i juni. Innan vi avslutar samtalet här vill jag bara säga så här, det som vanligt så står det en blombukett på bordet. Idag så tillfaller den eh Folkets hus i Fors för en fin sop powers. Mm. Med fika och en fin fint om besökan under första halvåret. Tack så jävla Peter. Och innan du, Lennart, klubbar av det här sammanträdet så vill vi naturligtvis från fullmäktige önska dig också en riktigt skön sommar. Tack för det. Tack ska du ha. Jag är med för att ha sammanträdet i slutet. Ja, då är sammanträdet i slutet för den här gången.